Вони ж у лісі. Це співають птахи. Але не могли ж вони завести пісню всі в одну мить. Ні, це вона сама від страху та напруги досі просто не чула, що діється на округи. «Солов'ї?» – здивовано мовила Іра. «Так, солов'ї. При слабкому світлі маленької лампочки, що горіла в салоні, Іра скоріше вгадала з голосу, ніж змогла розглянути легку посмішку на губах Олега. Але «Олег, чому так голосно? Все ще дивуючись, запитала вона. А їх багато. Вони тут живуть. Тут в'ють свої кубельця, а вночі кожен співає свою пісню кохання. Солові заливалися жагучими дзвінкими трелями. Олег ніжно цілував Ірі очі, губи, скроні і величезна, ніж чим не зрівняна радість охопила все її їство. Вона міцніше обняла Олега і навіть, не намагаючись стримувати сльози, що з'явилися на очах, прошептала Спасибі. А потім він віддав їй усю вату з аптечки і курив у темряві неподалік від машини, поки вона опоряджалася. А ще вони довго шукали під сидінням чорний Ірин Лівчик, але так і не знайшли його. І вибравшись з лісу, їхали по нічному за міському шосе, а Іра по-дитячому захоплено дивилася на зникаючі під колесами світні смужки дорожньої розмітки. У свої 22 роки вона бачила це вперше. При в'їзді в місто їх зупинили на капе, і це теж було для Іри новиною. Сидіти в машині і чекати, поки твій супутник розмовляє з інспектором ДАІ. Сьогодні для неї багато чого сталося уперше. І тільки перед самим Іриним будинком Олег відчув у себе під сорочкою щось стороннє, і як фокусник дістав з рукава чорний мереживний ліфчик. А он, куди він одна з заховався? Олег ніжно стис у руці тонкий м'який шовк, і наче з віддав його Ірі. Вона притулилася на мить до теплих ласкавих губ свого мужчини, зібрала в оберемок розкидані по салону квіти і тихенько вислузнула з машини. Була вже третя година ночі. І вдома всі спали. Ніким не помічена Іра прослизнула до ванної, увімкнула там воду, без поспіху роздягнулась і з цікавістю оглянула своє нове, незнайоме тіло. Потім подивилася в дзеркало і, розглядаючи відображене в ньому захоплене обличчя дівчинки, гордо й захоплено вимовила Я жінка. Розділ другий. Владислав чекав іру, як умовилися біля турбюро. Тепер він був одягнений у щойно випрасовану білу сорочку і штани з чіткими стрілочками. Ретельно причесений і вже більше, ніж у день, скидався на жителя Кавказу. Однак назвати його грузином усе одно було б неможливо. Волосся хоч і темне, проте не зовсім чорне, а очі взагалі не південні, сірі. Ніс прямий, без горбочка, навіть навпаки трохи приплющений донизу. Губи недовгі, пружні. Верхня трохи піднята, що надавала обличчю зухвалого та свавільного виразу. Підборіддя невелике і рівне, без ямочок і складок, ледь виступає вперед. Владиславе, скажіть адже ви не грузин? обережно запитала Іра відразу після вітання, коли Владислав повів її від турбюро незнайомою освітленою алеєю з крамничками і живою зеленою огорожею обабіч. Звісно, що ні обурено вигукнув той. «Я Абхаз!» «Абхаз? Це десь у горах?» «Абхазія!» З простодушною непоінформованістю поцікавилася Іра. «Ось оце Абхазія!» І він розкинув у сторони руки, всім своїм виглядом даючи відчути неприхований осуд та призерство до її кричущого неотства. Підсунда, Це Абхазія?» Знову перепитала Іра, прагнучи надолужити своє знання географії. Так, а Сухумі столиця Абхазії. Але Сухумі це грузинське місто. Цілком упевнено, хоч у цьому географічному факті спробувала.